Go. Radio oh! I'll give you Zdravím posluchačov Rádia Bunker v dnešnej nedelnej reláciei, ktorou uzavrieme rok 2015. Bol to rok, ktorý priniesol množstvo pozitívnych vecí. Podarilo sa nám zorganizovať niekoľko veľmi zaujímavých podujatí. Janko s Martinom natočili dokument o Trnavskom blúse, ktorý budete môcť zanedlho vidieť vo vysielaní Mestskej Trnavskej televízie. Spustili sme rozosielanie newslettera, rozbehli sme projekt Stredy, zatiaľ iba teda s kancertom. Vyhodili sme na fm niekoľko zaujímavých albumov, z ktorých niektoré boli zaradené do vysielania amerického VFMA rádia kultového. Sprostredkovali sme vám rozhovory a živé vystúpenia zaujímavých kapiel priamo od nás a takisto sme počas roka pozvali niekoľko zaujímavých nehudobných hostí. Bol to pre nás veľmi zaujímavý rok a my všetci v Rádiu Bunker veríme, že ste ho s nami vnímali rovnako pozitívne, napriek teda všetkému, čo sa dialo pomimo. Osobne budem vyskošiť skôrže od radosti, že tento rok dnes môžeme uzavrieť priame kapelov H pri premiéri ich najnovšieho albumu 10G. Kapela Haš je totiž neoddeliteľnou súčasťou Rádia Bunker. Okrem toho je hlavne produktom hudobných vibrácií, duchovných ilúzií a vízií symbiózy tónov. To je <laughs> Karma klasického rock'n'roll v kombinácii s ručne vypracovanými rýfmi inšpirovanými širokým spektrom hard-rockových elementov prináša prepojenie kultovej tradície s najnovšou technológiou a prekvapivou voňou. Takto Haš poskytuje časom overané vzorce starých majstrov, fermentované z v zbrusu nových sudoch. Výsledkom je veľmi unikátna chuť a voňa v kombinácii s klasickou a výraznou príchuťou post -zeplino tradície, ďakujem, <laughs> ktorá je otvorená pre rovnaké hudobné frekvencie. Nechajte Haš preniknúť do vašej mysle a viesť vás na, na miesta, o ktorých ste doteraz nemali ani potuchy. Sme naozaj veľmi radi, že môžeme dnes privítať v relácii rádia Bunker kapelu Haš z Južného Prenga, Konkrétne je tu Mário Gajarský e, za gitaru a spev, Denis Bango za klávesy a spev, Michal, Michal Majchrák, basová gitara, Jozef Slovak-Bicie a Linda mankovecká mm. s dobrým spevom. Dnes nás čakajú klasicky e, dva hovorené vstupy, prerušované, teda bude prerušovaný hudobnou pauzou, ale dneska to urobíme tak, že vlastne kapela v úvode mm. vám zahrá nejakých 5 songov, 5 songov z nového albumu 10G, potom príde rozhovor, potom bude pauza, v ktorej zase zahrajú a ukončíme to rozhovorom a na konci už potom kapela hrať nebude. Pripome <laughs> Pripomeniem, že prípadné otázky na kapelu môžete klásť ako vždy na našom Facebooku Radio Bunker do statusu alebo do správy. Toľko k úvodu. Ja sa teda teším už na koncertík, prvý raz budete môcť počuť premiéru albumu 10G priamo odtiaľto z radia Bunker. Idete? Díky, zač <laughs> A jeho. Čože? Rádio Bunker? A dámy, song Die for life text od Josefa Lužáka zapet diký. skvělé publikum, no nejlépe bunkry. já jsem všera, když jsme tak hráli, jsem kukal, že jaké dobré publikum máme. Eloud. <laughs> Nahlas. Čau šaute. Naši hostia presunú. Ale <tudio> <tudio> rádiu. obývačky. A pripomeniem teda, že ste počúvali úrivky, teda songy prvých 5. 5 ich bolo? 5. Prvých 5 songov z nového albumu 10G, ktorý vlastne teraz prezentujeme, tuto, cez našu reláciu radio Bunker. Našimi hosťami je kapela HAD. Je tu Jožo, Linda, Denis, Majco, Mišo. Takže toľko k úvodu. Dnes teda bol úvod netradičný. Počúvali ste hneď múziku, paráda. Dobre sme sa to aj my tu zabavili, je nás tu celkom dosť. Kapila tu má hojné publikum. Ako vždy. Ako vždy. <laughs> tak, koncert, teda ja sa vás tak. teda na úvod opýtam, ako sa dneska cítite. Je nedela. Práve preto. A nedelu. Ja vidíš dneska. Príjemné je, taká pohodička. Blíža sa sviatky, tak už všetci pomaličky vypíname, si myslím. Je to taká pohoda. Hlavne sme sa tešili, že si zahra. Konečné v konečné v rádio Rádiobunker. Tri roky nás voláte, tri roky sa na to necítime. <laughs> Teraz prišla ta <tá> chvíľa. Vianočná. <laughs> A ráda, tešíme sa strašne. Máme dáček vianočný. No, <laughs> no. <laughs> vydržite. No. Tak no, Vôvod... no, dajte, ja ho nevydržím. <laughs> <laughs> Už nové <laughs> vôbec. V je zvykom položiť otázku týkajúcu sa minulosti, ani vás neobíde. Mohli by ste pospomínať, kedy a ako ste sa dostali k muzike a nástrojom, čo bolo spúšťacím mechanizmom pre rozhodnutie začať hrávať verejne v kapele. <todobre> tak tak ako, jak to myslíš, lebo skápalo Haš, vlastne teraz sme 10 rokov sme v kope. Myšlo s nami, ten hrá koľko? Asi 5-6? 5-6, tak. No. 5 rokov a... No mysleli sme tak, to tak, tak, že ako si sa dostal v muzike. Sa, ako celkomotne. Individuálne. Aj to no. sa narodil. Ja som sa narodil, najprv <todobre> vyšla gitara, potom som išol ja. A potom aparat. Počuť. Ono to bolo skôr no, myslené no, tak, je. že či máte nejaké hudobné vzdelanie, alebo ja. niečo takéto, Nie. či ste chodzili na nejakú zúšku, alebo niečo. Dennis alebo... chodzil na zúšku, vedziny. Dennis chodzil na zúšku, to je novinka. Všetci, všetci ostatní sme samolúci. Samolúci. Mhm. Pred založením kapely Haš, ale aj počas teda hrania v kapele, niektorí hráte teda aj v iných kapelách, čo je iné na haši, že keď si to porovnáte s tými ostatnými kapelami, o ktorých teda budeme ešte hovoriť, že čo je vlastne na tejto kapele haš iné? V čom sa cítite tak lepšie v tom haši, jak v tých iných kapelách? No, tak ja si myslím, že to je... Mm, lebo každý, čo hráme nejakú inú, teda ja vlastne nehráme na kapele. Rybide. <laughs> A tak to je, to je hudobné tele sotovanie kapele. <laughs> Jako mne to prípada také, že tuto, tak každý niečo vnáša do toho. Napríklad Denise je že je metalista, majúca je depešák. Ty počúvaš techno, Ja som presne tak, ja som drum and bass a, a, a podobne. A, a ne, to také tak príje, tak sa to... Tak cítiť podľa mňa z každého toho, keď niekto niečo vnáša do toho, do toho hašu, proste tak je cítiť vlastne také... To je také taký, toho med, že, vieš, že tie včely to zarášajú z druhov no, s kvetov a potom skraha. Aleš. <laughs> z môjho pohľadu, keď som možno to moja vyjadriť, No, dostal som veľa razy takú otázku, že či má to vôbec baví, keď počúvam má hrám metal, hej? Uh -huh. Že či má to vôbec baví, a všetky tá, tá odpoveď moja je vždycky taká, že pritom tom že sa nikdy nenudím, jednoducho, je to či metal je náročný na rytmiku, alebo na nejakú tú fyzickú výkonnosť, tak vaši to o nič menej. je, je to, to náročná muzika, zložitá a velice som sa v nej našiel, takže ma to strašne baví. Mm -hmm. Chcete ešte niekto? Niečo? Denis? <rý> <rý> ja Denis <nedzalo>. <rý> no, ne. Denis Ale však si môžem povieť, pre mňa je zase škola. Vždy, ja, kebyže, kebyže, kebyže, keď som mal 14 rokov a mám ve Mário do hašu, tak ja nevím, že by som bol, jakože, to je pro mě škola, že všechno, co robím ohledně hladné muziky, se o mňa dost často od toho, že, vlastne, že jsem v Haši. Že tam jsem se naučil všechno podstatné a když jsem potom nejaké zakladal svou kapelu, ale to tak, tak všechny ty zkusenosti jsem zebral iba z toho, co jsem se naučil, když jsem začal hrát v Haši. A je to je doteraz, takže to je, to je pohudebný vždycky, nějaký nový album robíme, tak ty pesničky, ty nové další jsou vždycky úplně jak rozširovaně dalších obzorů. Že není, to, není to o tom nikdy. Tak mi ta No, pro mě to bylo podobné skoro tak koncert na školu. do toho teď vlastně, co jsem hrával, tak jsem má možná. 5-6 koncertov za celý dotovtedajší do život a keď som začal s, s chlapcami hrať, aj čiú, tak, v Zimbabve tak no, čo tak? O 5-20. Tak, <laughs> tak to zo začiatku bolo naozaj dosť intenzívne, mne sa zdalo, že ja som tých koncertov s vami prežil dosť, akože nielen zafom, ale teda aj s inými, ako pre mňa to bola tá koncertná škola. Samozrejme tým, že boli mnoho lepší muzikanti ako ja, tak som sa naučil strašne. Zredným, takže... Vlasák taký pokorný. <laughs> ja tak... Aj keď vo mne je obrovský potenciál, Marcel Marce zo mňa nevie vydolovať. <laughs> Ale samozrejme, treba povedať na Miša, že keď nám odišiel starý basák, Bráne Božko, ktorý s nami začínal, tak to sa veľmi bál, že či vôbec obzloženeme niekoho, kto bude ochotný hrať s nami. Takéto bláznost. A kto to zahrá. Treba povedať, že Mišo bol úplne, úplne ideálny na to, úplne do toho sadol aj ľudský, aj muzikantský, takže Úplne, že dá sa povedať, aký by bol s nami od začiatku. Tak mňa vychovala podobná muzika, takže ja som tie skladby sa naučil. Ja som sa tuším prvý koncert naučil behoľ sa všetky skladby a no, potom už bol... nič. Potom <laughs> ja už ďalej, ja som sa nemusel nič učiť ja som sa na to úplne vykašlal. Už šeš len, také zem, hoci, len zem, Ale to chcem povedať, že tie skladby ako možno z neopra neko komplikované, ale ja som proste... Doto tak úplne perfektné, že mne to prirodzené proste tá skladba, jak má vývin, keď ju majte, alebo Denis napíše pre mňa to tak prirodzené plynie, až teda na pár Denisových hakardov, ktoré si to, do teraz nemám zapamätať, ale <súdňujem> stále máme kde na papieri napísané, pobliž lepené. tak e, akože tak prirodzené, že pre mňa to bolo úplne prírodzené vpadnutie do tej kapely, vôbec nejak som sa netrápil s tým alebo niečo, proste že okamžite sme si sadli, aj po všetkých ostatných stránkach. No, Máme z so domyselín dotyčov. Ja čo, môj nejaký príspevok do, do kapely sa asi nedá opisovať, co je jasné, ale ja som sa k vám pridala kedy asi 4 roky dozadu alebo tak a tiež to bolo takým štýlom, že myslím, že Majco ma úplne náhodne počul, bola čo spievať. Hej, ideme deška na skúšku, však dobre. A potom vlastne... No za mesiac ideme hrať koncert do Čiech, tak sa nachystaj A tak, takže to tiež bolo také hodenie do vody rovno, ale, ale super, nelutujem jediný, jediný deň, jedinú hodinu, čo som, čo som s nimi, stojí mi to za to, aj napriek tomu, že teda ozaj som člen, ktorý úplne sa nejako autorsky nej vyjadruje v Haši, ale... Až ale... na najnovší album to máme. Vlastne, Tam mám nejaké dve vety, hej, ten... <laughs> <laughs> To je pokrok, po štyroch rokoch. Hej. Je to progres. ja po šiestich. to isté. <laughs> ale, ale aj tak mi to nevadí, lebo niečo podobné, ak Denis povedal, že je to pre mňa taká veľmi škola. Lebo dovtedy vlastne som tak iba ako amatérsky spievala také tie školské prkutiny a tak a také akcie a vlastne s Kaladmi som sa dostala úplne do iného levelu a napriek tomu teda, že, že tam tá moja pozícia nie je nejaká ani dôležitá, ani nenahraditeľná, tak proste si to strašne vážim, tú možnosť byť s nimi či v skúšobni alebo na podium, lebo sú to úplne perfektní muzikanti a, a ja si to strašne vážim. A ja sa mi bol sa Ander. Dobre, my sme hovorili o tých kapelách a tých iných projektoch, v ktorých ste teda zapojení a my si teraz dovolíme spomenúť o pár informácií o členoch kapely Haš. Nebudete sa, samozrejme, dostanete možnosť sa k tomu aj vy vyjadriť. Takže začneme od Mária. Mario spoločne s Denisom hrá v Bradley jam, v Libide, v tej ACDC kapele. No, Mario sa v roku... Hey. Hey. Je, to, je to pravda, Trnováci vedza, ostatní nie. Tak, Mario sa v roku 2013 producensky venoval prvému autorskému albumu Andrej Či Jany Andevskej s názvom Bride Venues. Takisto Majco nám tu zabezpečuje, čo je veľmi podstatná vec, technický chod celého tohoto nášho rádia, bunker, Čiže v podstate my, keď tu máme reláciu, keď zrovna nie je hosťom, tak sedí vlastne za mixom, rieši všetky veci, takže to, čo počujete, je práca Máriova, samozrejme aj Váňova, a takisto chalani nám toto potom dávajú do tých MP3, ktoré si môžete vypočuť vlastne v archive na našom webe. A teda, Majco, chcete ešte k tomu niečo dodať? Mm -hmm. Že ešte niečo robíš iné, čo som nespomenul? Ne, však ešte Fišarťákom som pomáhal. Oni teraz vydali vlastne to spomená. Uh -huh. Čo, Denisovi tiež, <laughs> V podstate každý, kto je v tráve muzikant, tak má niečo s Majcom spoločné. <laughs> <laughs> tak by som to povedal. V pohľadu máte, všetci všetko spoločné, všetci sa tam spouzdielate viete. Záno. Spolupracujete, to je super. Však áno. Čo <laughs> Dobre, Denis je známy tiež z kapely Wilderness, ktorá vydala v roku 2012 single Princip, ktorý zvukovej aj zastrašil majco teda. V roku 2013 to bolo do Wilderness 3, takisto zvuk a produkcia majco. Koncepčný album odrovnal slovensku a punkovú scénu. Kapela sa dostala do pozornosti pankáčov a nepunkáčov, odohrala koncerty so Slobodkou, teda so Slobodnou Európou a mnohými ďalšími kapelami. V roku 2015 vydali Wilderness vinyl s názvom EP 2015, na ktorej sa nachádza 7 songov, z ktorých najdlhší má 2 minúty a 11 sekúnd. A tam 6 tých 6 je? Do keľu. Vidíš, ja mám 7. <laughs> Cover ne. albumu tvorí kladivo, sekera, krv a jednoduché dvojvé, čo je výrazný posun v štýle, o ktorom možno Denis potom povie, ak bude chceť. Kapela osta ostala hrať bez luba v trojke, čiže gitara a spev Denis, Bici je Tomáško a na basu Martin teraz hrá. Tak toľko ten reš, rešerž môj hmm. a Denis tí keď chceš sa ešte k tomu vyjadri možno aj k tomu ipku a k ostatným vecom. O no, k tomu ípku väčšinou si ľudia myslia, že tam je krv, to není krv, to je obyčajná hlina. No, <laughs> toto a, toto to som máš na záhrade mu tam ležala sekera a nejaká cehla, aj to večko tam lení prírobene to je značka na Je si tá dúlár. Dúlár, z sa <laughs> pravilo <ale>, krv. <laughs> ale, ale je to halse, <laughs> že akože, keby som to nevedel, teda by som si ja myslel, že tam krv, však sekera, on to toto. To, no. Ale je to hlina obyčajná, obyčajne sa Trnavský Sedla. Trnavský sedlak to byl nedávno. Áno. <laughs> no, <bol. laughs> Jak som predstavila Joška Slováka, ktorý súbežne hrá v kapele Fish Art Collection. Kapela nahrala základné treky v v roku 2013, po masteringu vydala album In Oil, s ktorým sa v tom roku dostala do nom nominácií Radio FM Head Awards, kategória Hard and Heavy. Okay. Toto bolo príjemné prekvapenie pre Ale... všetkých, ktorí sa podielali na tejto nahrávke pod producenskou Máriou Taktovkou. Majce Šadze. Až to tam nespomíra, lebo to si vypípajú. Bez majce ani Vánoce neprivi. Kapela rozbehla koncertovanie po Slovensku a Čechách a v súčasnosti je pred vydaním EP s názvom Pretlak. Chceš niečo doplniť tomu? O, už som to plnil. už je tu na stole, dovesel som ho ukázať. Takže už je horúce, už je na svete, aktuálne. Jediné, čo taká zvláštosť je tam, že tentokrát sme zvolili slovenské texty, takže celých 5 piesniček je po slovensky, ktoré nám robil Ivan Lesaj, kamarát, ktorý sa podielal na Ivan pre dlhoších textoch. Čo ehm, k tomu povedať? No, však to zase, keď prídeme s Fisher Collection, tak veľmi sa podebatujeme. No. Potom tu máme Myška, ktorý pracuje na svadbu, má nejaký prírastok rodinný. A, Počka, aj ja mám ja mám. Aj ty mám. aj, aj, aj Jožko mám. Ja mám jeden a druhý na cestu. Aha. A Miško, v Libide spolupracuje s Máriom a s Denisom. Miško, čo by si naočal ti povedať? O sebe. Takto hudobne. Čo k tomu dodať? Nič, no ja som... Tak, takto tak počúvam, tak by som si mal založiť nejakú kapelu. No ale prvé aspoň. <laughs> Ešte, alebo aspoň dve nejaké solové projekty, lebo všetci tu niečo iné, že ale... Ja to nejako aj tak nejako nestíham, takže pohľaduť. <l desserts> takže nemám k tomu čo dodať, no ja, ja, mal, ja, som, ja som full time v haši. Nebudila, ale o to a to užívam. O to viac to užívam, presne tak... Stále nás náhaňá na skúšky, ktoré sú nemám čo robiť. <l <heavy> <l <overnight> ale tak áno, no ale pracujem a ja myslím, že pracujú úplne všetci, no to je na je to... Je to ťažké v dnešnej dobe jednoducho. A zvlášť pri ja, rovnosti. A robota v človeku je to ťažké, aj koncerty, jednoducho zaberá to veľa času, takže je to veľmi ťažké, tak máme tolerantné manželky, frajerky, frajerov. A to, touto cestou ďakujeme. Ja, je, to, je to fakt ťažké, sklopí to všetko. No, a Linduška tá spieva po firemných akciách. <laughs> Od <To> som <laughs> Ale aj v libidoj sem tam. Áno, a aj v a Čo nám ešte povieš? Povedz niečo. Um, čo by som povedala? To libido je pre mňa také, napriek tomu, že uh, Michal povedal, že to vlastne je kapela, že to je hudobné teleso, tak pre mňa zase to libido je také, že, že tam sa ja viacej trošku vyřadím. Jednak s Libidom máme aj dosť o dosť častejšie koncerty ako s Hašom, čo je tiež také, že hrá to, hrá to tak v ten prospech toho Libida, že tam sa proste viaci zapojíme ja. Tam sa vytrenuješ Áno, potom Haši to odparčí na polopecky. No, tak, tak treba povedať, že keď sa bavíme, že do nie tak už začalo produkovať vlastnú tvorbu, takže už v podstate je kapela. Ja som preto ja, so napísal, že to je kapela. Ja si robím srandu, že to je teleso, ja neviem ani čo, čo znamená nejaký rozdob, že a má kapelou. Teleso je väčšinou ponorené do Áno, vykláčajú no, nejakú to je. Do no. kapeliny. Do kapeliny. Tam sa to zložené obviene, ale vlastne my sme tam to zlaté jadro, no. tvrdé, no, živé, no, ktoré tam je vždy. Ja, <líž> <týž> Dobre, keď sme spomínali tú históriu v podstate históriu je kapely Majco, ty si povedal, to 10 rokov je to 10 rokov a ono to začalo <líž> <líž> začalo to vlastne tvojim albumom Ying Yang z roku 2005 potom bolo Demo The Songs potom Grade Music Day z roku 2007 Mariova a Denisova Rock and Roll Edition z roku 2008 Rock and Roll, Rock and Roll Trip z roku 2010 a teda predposledný album, čo bol týmto bolo First Date z roku 2012. Mohli by ste našim poslucháčom povedať pár slov o jednotlivých dielách a ak chcete, porozprávať aj o tom, čo pre vás jednotlivé diela znamenajú, ako aj doba, ku ktorej sa tieto diela viažu, keďže doba sa mení, <laughs> a ako vlastne tieto hudobné diela vnímate z odstupu, nejaký posun, niečo takéto. Čiže zhrniem to, čím sú pre vás tieto diela, čo pre vás znamenajú, ako ich vnímate z odstupom. Ja som si to nezapamätal, že ako to išlo po sebe, Takže, toľko toho je. Ne, tak to začalo vlastne tak, že... 2005, no. Uh, ...sme boli vejskúšobné a ja som začal robiť akože štúdiu. Ja som si normálnu živnosť dotvoril na to všetko a išiel som to robiť. Tak už keď máš štúdio, tak čase nenahráš album, ne? A vlastne Jožo a Braňo, tak sme spolu tak začali pár skladebné, aký nacvičili a... Ináč, ináč som tam hral všetko sám. A potom ti ďalšie už, už sa vlastne ten hashtag tak formoval. to bolo, už sme zahrali také nejaké, to demo. Potom Great Music Day, to bolo už také, že už tam bolo viacej songov, že čo sme hrali s kapelu. A potom ďalšie som tam dorobil zase ja, čo som hral. A potom už keď rock and Rock'n'Roll Trip, tak tam už išla kapela. Že všetky songy bolo od kapely, všetko hraté taký prvý, vlastne to sme vtedy aj dosť koncertovali a tak. A First Date to bolo také, taká, dlho sme než nevydali, tak taká prvá pomoc, nejaká, že tých 7 skladov sme dali a teraz vlastne tento 10G album je už taký, že tam sa podielali dosť aj Míšo, že tam spravil pesničku, už som ho dokopal. Denis ten tež má dva songy a takže taká, taká súdržnosť, taká spolupráca, akože bolo v kapele, akože takže držalo v kope, akože také, že 10g, 10g nejakého produktu, alebo takže v každý, tak tá včielka, keby tu prinesla, tam sa spravil ten medik. 10 gramov Hašu. No. <laughs> každopádne, treba povedať, že z môjho pohľadu vývoja múziky hašu a všetkého jednoducho stále, stále, stále to napreduje a ešte, teda si myslím, že teda pri majúcovom skladateľskom potenciále tak to môže ísť neviem až kam <laughs> Záleží od toho, či nám to úkolnosti dovolia ešte bola čo ďalšie, ale každopádne si myslím, že toto, čo teraz vychádza von je, z môjho pohľadu hovorí môj, môj názor, hej prvý plnohodnotný album, po zvukovej stránke, aranžmáno, všetkého je jednoducho, má to, to gule, ozaj, že keď to ja počúvam osobne, tak aj keď ja sa mi nechce veriť, že to, to vôbec sme my, hej, že je to fakt perfektne spravené, za čo by som teda aj tu Načíkovi podakoval, pretože pretože je to človek, ktorý vidí v tom určitý potenciál a snaží sa nám pomôcť, aj po stránke toho, že nám pomohol vydať to cd -čko. Za čo sme ne, teda nemuseli teda nejaké peniaze do toho dávať, všetko nám vybavilo, takže aj cez tú agentúru. A asi sa tomu, to že nepoviem, ne bunkry. Takže cez agentúru Dunu je to vybavené. <rý> Teraz je to už top fest. Teraz je to už agentúra top fest dokonca, takže jemu by som prvom poďakoval, že vidí ten potenciál a je vôbec niekto na svete, že je schopný vôbec podporiť nejakú kapelu takýmto spôsobom, či už nejakým materiálnym, fyzickým, alebo svojim vlastne časom, ktorý do toho dáva. Takže, každopádne, určite prvý plnohodnotný album hašu po všetkých komplexných stránkach, aj čo sa týka obalu zvuku, všetkého, takže, asi tak. No, no tento názor vzdielam aj aj ja. asi tak, tak že... cítim z toho, že je to už také, ešte ten First Aid bol možno trošku taký roztrúsený, voľa, ako sme to, to voľa, bolo, ako to bolo, bolo, také, to že, to že, čo to, ako to má vlastne vôbec vyzerať, a je to nejako, a teraz už to proste je fakt, tiež mám z toho obrovskú radosť z toho albumu, Nikdy som si nemyslel, že niečo v živote také... také budem sa podelať na niečom takom, čo sa tak to tak, môže znieť tak takto sa to môže dať zahrať vôbec. Minimálne <laughs> ja, ako majú to s Denizom, tak to sú muzikanti od Boha, je, že tam není o čom debatovať, jednoducho majú to v sebe. A my s Myšlom teda máme to šťastie, že aj s Lindou, že by sme to teda prizvaní do tohoto všetkého. Ne, tý, hožo, tý, právdy, ja sa <laughs> nemáš tak úplne pravdu. Tak boli, boli za bol, seba. Ja, zaseba, ja som dosť dobrý, len to ešte nechávam všetko zo seba. Jednoducho, vzhľadom jedno na to, že sme proste amatéri, hej, tak toho z toho pohľadu, tak keď si človek počuje ten album, tak pôsobí veľmi profesionálne. By som povedal, že až pre slovenskú scénu, je to také, že to ľudia moc nebudú brať, možno by som povedal, že to skôr pre zahraničných poslucháčov, ktorí fitčia na takéto muzike, takže ja sa toho tiež veľmi teším, že týchto buh bláznov som stretol v živote a ako, je to super. No a my vás chceme tiež potvoriť, Rádiu Bunker a chceme, aby ste odprezentovali svoje siete komunikačné, kde všade môžu ľudia nájsť No, aby, čo? aby sa vzdelal táto hudba. Ja som svojho času zistil, že je voľná no. domena www.hash.sk Tým som sa naveril, <tým> <mňa> <tým> tak som ju <tým> okamžite <mňa, tým> kúpil, zaplatil. <tým> takže stačí naťukať www.hash.sk, ono vás to presmeruje na nejaký taký hudobný portál, takže nejakú vlastnú stránku ešte nemáme. Ja si myslím, že v dnešnej dobe to neni až tak nutné, proste strašne veľa tých portálov, kde sa dá úplne perfektne prezentovať hudba, Tá funkcionalita je zabezpečená, takže není o čom a samozrejme Facebook. Ale to ono spaduje tiež skôr Majco, tak o tých ostatných môžem povedať. Hm, mm, tak Facebook to aj, aj Jano to akože tak aj to no, no, no. aj Majco <laughs> a... Nám pomáha, ako povodíš... Ja, ja som skôr tak, že, že ten album sa chystáme aj na platnách dať. To mm aj -hmm. platné budú, aj CD-čka budú, a bude to aj digitálnou formou vlastne, cez internet o týchto vecach sa, v vás sa vás budeme potom neskôr ešte do baviť, Určite to rozebereme, úplne poradne. A ja ešte pripomeniem, že máte profil aj na benzone, teda to sme nejspomenuli, kde sa môžu ľudia dozvediať aj spúštiť. Dobre, ja by som týmto v podstate tento prvý hovorený vstup uzavrel, teda keď samozrejme nechcete ešte niečo dodať k tomu. Máme čas. Máme Budeme sa baviť v druhom vstupe vlastne o albume, konkrétne o videoklipoch, o koncertoch a o rôznych iných veciach, pokiaľ nás vrát nevyhodí. Mm -hmm. Takže vychutnajte si haš, kapela sa presunie, môžete ísť. <coughs> Zahrajú vám ďalšie songy z pripravovaného albumu 10G. Vychutnajte si to, je to našlapaná parádna muzika, tak, ako to tu všetci povedali. Že by sme si mohli zahrať nejaký song, Dobré, takže už tam, o presta, presta, tam ještě. No, tak nám zaspal, Ale, dáme No to... ale... Já do Alebo... <tějí> a se cigare, je to kol, co mne Jdeme do druhej polky albumu desatky. Ho ho. <laughs> ho! Ho Yes! Ho Ho Ho! My about shut down See some perturbation leads to nothing, only lie Somewhere where there was the crooked twist of uh, You New hazy wakeful left, sucking so an never show Return our futures, give imitations, I'm sa album vlastne songom uh, Myšovým v... radiobunky. <skrý> Rock and roll si nevyberá v proste. končiť album. nejak tak. A že máme tu desátej výročí, tak dáme dve skladby ešte, čo sme hrali pred desátými rokmi. Jedna z prvých. Prvá je Ying Yang, jak bol ten album. Teraz jedno takú že je pre Kajšmetkrov piesem sa volá You a to vlastne zvykla na začátku. Že tam sa zpívaj o tom, že You and Me", že jak nám to spolu sedzí, tak vlastne skapele. posúkačov Rádia Bunker, ktorý dnes počúval reláciu s kapelou, nielen s výjimočným názvom. Táto kapela sa volá Haš. A práve ste mali jedinečnú možnosť počuť celý nový album 10G plus 2 skladby návrh. Strašne toto chlapci rozšupovali totálne. A v tej poslednej skladbe totálne rock'n'roll sa vám aj postupné hudobné kvázu predstavili. A ja mám ešte na vás takú prozbu. Ak máte otázočky, tak posielajte uh, do statusu Rádio Bunkera, alebo do správy, čokoľvek. Čo... Majcovi SMS-ku. sms, Majce, SMS Čo sa chcete Hašo spýtať, to sa spýtajte. Uh, prezentujeme nový, najnovší album 10G. Samozrejme sa tomu moc tešíme, preto že je kapela. Jasné. Lebo paradoxne práve táto kapela, ktoré členovia nám pri činnosti pro a čo ja viem, čo všetkom pomáhajú, výrazne aj v Rádiu Bunker, aj čo, kdekoľvek inde z z Rádiu Bunker. Ešte táto kapela tu nedostala priestor na prezentáciu, takže sa spýtame na ten album, ako vznikal, kto na nám spolupracoval, kto zmastroval finálny zvuk a čím je iný ako tie predchádzajúce. Vydýchať no, tak a Tak jak som hovoril predtým, že je iný v tém, že je taký súdržnejší, aj chalaniak hovorili, že je to taký... Kom, kom, kom, prvý kompaktný. kompaktný... disk. <lýdňujem> Svojho. Čiže tým je, tým je to také iné, že to je vyzretejšie A... Vznikalo to tak, že sme došli a všetci, celá kapela, sme nahrávali vlastne naraz. Aby to, to taká súdržnosť je lepšia potom ako... a potom... Tak sme to nahrali, túto bunkry samozrejme. A potom vlastne, keď sa to už... Som to celé postrihal a poupravoval tie myšové chyby a tak. <rý> <rý> tak, som, tak, sme to, tak sme to išli do štúdia a Bruno Oravec nám to vlastne zmixoval a zmastroval podľa na našej predlohy a požiadavok. <rý> a tam to vlastne potom, to chceme dať aj, že na tie CD-čka, vinily a digitálne cez internet bude možnosť podporiť našu kapelu. 10G je vlastne ešte ten názov, že čo som vymýšľal, že 10G, tak to neviem, že 10G, že 10 gramov, že hašiš v ale to môže byť všetko, ale prvotné, ak som na to došiel, to bolo tak, že som chcel najít, taký taký pravdivý, pravdivý názov pre, pre to, že úplne, a to bolo, že som skúšal odvážiť cd a ona má 10 gramov, mm. čiže, <laughs> čiže nie je to, nie je to vymyslené, nie je to fakt. 10 gramov, má to CDčko, tak keď si ho dáš, má 10 gramov, víš, že tak napísať to tam. Potom a to sme sedeli, že žemetlíšim žem, ešte a on hovorí, že tak to je dobrý názov, akože... No. A tak sa to chytilo, tak som to nechal aj. Ja tu mám, jak Eva vyhadzovala, teda, jak prosila, aby ľudia ja, <laughs> na Facebooku niečo máme, riešili, ja. tak uh, Miu Matejkovič vám odkažuje, odkazuje, že ste namakaní. <coughs> A... <laughs> Počúva aj celá rodina Divišová z Nemecka, takže tiež vás pozdravujú. A tiež Peter Lančarič Dennis Ide. <laughs> takže toľko Facebook. No a <clears throat> ja ešte k tomu albumu by som možno vypichol, že nedá sa nevšimnúť si, už aj ak to promujete cez Facebook, je tam tá postavička v tých okulároch. Aj ten album je celkovo tak celkom fajnovo spracovaný graficky, tak možno by ste mohli porozprávať o tom, že kto vám robil ten album, ako ste sa dostali k tejto spolupráci a tak ďalej. O tomto. Uh, to cover uh, na prednú stranu to robila Rafaela Berlusconi. vlu skony. Certo lini. že to nepošlo. Be vlu. Sorry, sorry Rafael, to Rafaela tu robila. A vnutri robil grafický dizajn, všetko robil Čiko vlastne, čo. čo hoví, že, to, že to, je ten náš strážný aniel. Čo nás podporuje jediný, je to znamený, <laughs> ale jediný, ne, však je, je veľce taký, že všetci, čo sa podielali na tom, tak majú dosť veľkú zásluhu, ako či kochalany, všetko promúvaný, že áno, ten sa o nás stará tež, a podakovaný všetkým, ako a, a hudbu sme robili my, teda <laughs> <na> toho, <laughs> <laughs> To je evidentné očut. Tak, no, to, a vydávať to vlastne ten Top Fest. Mm -hmm, to sme už hovorili, no, aj. Mm -hmm. Čiže tak, taký priebek toho... To, a kedy, tak, no. kedy to vyhodíte von, že kedy to vyjde? V januári 2016 januari. už mm -hmm. by to malo byť, no, vonku celé. Teraz sme dali vlastne ten klip, No, a kedy si sa chcel určite pýtať? Budem, budem. A najlen len najdem, jasné. Dobre, takže nastavte sa, sledujte Facebooky, určite výhodi kapela, kedy to bude, kde sa to bude, jak Majco teda spomínal, dať, zadovážiť a budú teda aj tie platné, čo bude teda zaujímavá vec. No. Akým Jež. spôsobom a hlavne kedy bude možné si album zaopstať, to sme si samozrejme. povedali. <laughs> však som to chcela povedať, že sme tak, si to povedali. Bol pre, bol pre, samozrejme, okrem živých koncertov určite, a, o ktorých budeme aj hojno rozprávať ešte. A, mohli by ste povedať alebo vyjadriť odkaz, ktorý se sebe nesie tento album? Keby ste to mali jednou vetou, že no. nejaký jeden odkaz, alebo keď je teda, keď je také. 10G. No? 10G. To, čo si hovoril, no. jasne. Takže na Vianoce pečivo, pečieme 10 G hašov. Áno. Danávského. Janvári. Tak ne? na bačku už treba piecť. Ja. Jasné. Spravíme Spravím bačku slovnik. Dobre, teraz sa... Teraz môžeme o tom, o tom klipe, čo si už nadhodil vlastne, uh -huh. takže vy ste asi pred týždňom vypustili videoklip Loud, vlastne skladby, ktorá aj zaznela, túto ste ju hrali ktorý by mal byť teda, alebo je, predzvestiou nového albumu 10G, o ktorom sa rozprávame. Ja len pripomeniem pre poslucháčov, že klip má za týždeň na internete vyše, vyše 800 videní. na 8000? 8000, ježiš maria, ježiš, ježiš, ja už nevidím. Ja som normálne akože hotovo už. A na YouTube cca 500, to som ako dobre prečítal, 500, 500 videní, 500. <laughs> tak možno by ste mohli porozprávať o tomto klipe, kde sa to točilo jak sa to točilo, ako to má myšlienku v podstate, Cíko, ktoré... no, všetko okolo toho. To je sranda, akože to keby že ti vyprávať, že kde sa to všetci točilo, tak to by sme tu boli dosaj trajška... <rý> <rý> vlastne motiv... to boli dosť aj Strašne veľa miest. To, točilo sa to všade. Všade. Vlastne motivom toho bolo také, že keď si kdekoľvek a cítiš čokoľvek, tak tu povec, Povec to nahľad. A to vlastne aj, aj v ten klipe, že to je tak zaznačené, že každý tam má nejakú tú svoju rolu, že sa chce dopracovať k niečemu, že čo povedať si akože fakt náhlas to, čo máš vnútri v sebe. A nech, nech, nech to každý vie, akože, takže nech, nech to vypustíš to do vesmíru vlastne celé. A spolu nám to robili, Oli Kolárová, hlavná režisérka, som <laughs> A veľmi šikovné, akože tým to bolo, tak prískali to, dá sa povedať, dosť, dosť rýchlo. V máji sme to začali točiť. A už to bolo? A v septembri to bolo už hotové. <laughs> Čo sa nás týka, to bola rýchlovka. Mhm. My sme to mali hneď, ale... Ste si zabehli, niekto skoro scénu rozbil, jasne. No. <laughs> Dennis Hladomori no. niečo pohádzal. Určite <laughs> si to pozrite. Čo som to neukratal. Ne? Určite <laughs> si pozrite, tento klip je veľmi dobre, spravený a muzika, ako to je bez debaty, jasne. A keď už sme pri tých klipoch, tak si spomeňme aj na klip Brainwasher, ktorý ste vypustili v septembri 2014. No a možno bude aj zaujímavé, keď budete hovoriť aj o tomto klipe spomenúť, my sme sa z kúloáru dozvedeli, že táto piesň Brainwasher je aj zaradená na tomto albume vlastne 10G, neviem čo ne, to... ne? ne, ne. <laughs> <laughs> ale chvíľu to tak bolo, ne? Že nejaký bonus trekti, čo sme to, taka... či to tak... V začiatkoch sme sa iba bavili o tom? Ale... To neviem, to je ako, že to asi ako kačica. Kačica, dobre však <laughs> Tak k tomu... Ja Rozumieš, že ne? je ja, nejaký Brainwasher prečo, prečo, prečo, pre... Dobre, vráťme sa tu tak <laughs> <ku> klipu. <laughs> Mohli by ste porozprávať o spoluprácach na klipe, o tom, ako ste to vlastne celé vnímali, ten točenie toho klipu, lebo vieme teda, že niektorí z nás na tom spolupracovali nie osobne, ale niektorí, hej, mm -hmm. že to bolo veľmi náročné, tak možno, keby ste porozprávali o tom celom procese, ako sa to natáčalo, kto to natáčal, kto tam hral, čo to vlastne, o čom to vypovedá. Ja Čo uh, <laughs> to Čo ja, ja som tam bola najviac naštvaná, lebo ja som tam malou úlohu kvázi postava brainwasher, ktorá tam bola, ktorú teda znázornil Štajo, tak uh, ja som bola akože kvázi jeho asistentka, ktorá teda jednotlivých členov kapely lákala na rôzne, na rôzne veci a... a teda v konečnom dôsledku to síce nebolo vidieť, ale ja som mala celú dobu na sebe vysoké topánky. Čože pre mňa úplne mordor. Ja to som je... to videla. To je úplne, to je úplne hrozné. Akože a nejakých 4-5 hodín v tom byť, fungovať a robiť veci dokola, to bolo pre mňa úplne prišerné. Takže mňa, ja som mám krvavé nohy na konci. A keď sa povedalo asi stokrát, že tak ešte raz, tak už som sa, že vystrelím. A v konečnom dôsledku som videla potom na tom klipe, že kľudne som tam mohla behať bosa, tak by to nebolo vidieť. Ale... Čo sa vlastne tí, tí, Ale tí, nám sa tí, to páčilo tí, viac. Jaj, aj, no. Aby si mala ten výraz. <laughs> áno, iné, áno, iné, to je, to je pravda, že mo Možno mi to pomohlo zohrať takú kvázi na stranu úlohu, že keď sa oni vlastne potom z pod tej brainwasherovej nadvlády v podstate pomocou muziky dostali, ano, tak som bola veľmi nespokojená z toho, okrem toho, za tie krvavé nohy, hej. <laughs> O, boli tam tri holky, ktoré vlastne neviem, kde sme sa hohnali, to už <siffex2> <sk révisa> zasa, to, Túto časť o, o, o, o ostatných aktéroch by už zase mohol doplniť Majcu, pretože ten to mal prstý. Teda, tak som to. Poim tu toho, to toho už naznačil som dostatočne. Áno, však jasné. Však. Breinlocher je čisté, je jasné, ako fácka, že vie mozgu. Čistý Štajn. A, čistý Štajn. <laughs> Nie, ako je to je taký, taký dosť, dosť agresívny song, a Štajn to tam úplne z názornil perfektné, aj všetci, čo sa podielali na ten, na ten klipe vlastne. A, čo, akože tam úvod sme točili v Kalvárii. <laughs> štajn v Kožaku. Bolo to náročné, ale bolo to super, akože mne sa to ľúbilo, aj všetko tú scénu, jak sme stavali a všetky ty veci, a ja si myslím, že to je perfektné, jeden, oni, čo? Záber, že na jeden záber. Na, na jeden záber, to je jasné, akože, to bola ešte taká, taká výzva, že to ne, ne, sa to nestrihalo a mm. Martin Sekera tú kameru úplne zvládol perfektné, akože mne sa to strašne ľúbilo, ako to aj celé, že jedným spraveným, jedným tam. vyjadrilo to presne to, čo som chcel aj napísať, akože, to, to, to, to, ten text a hudba, celá tá, tá záležitosť. A na konci tam vlastne štajú ešte, roztrepe ten notebook, vlastne, to je to, že, že my sme premohli brainwashera, že bol násraný, na, že nás nedostal, tak úplne, že zahodzila svoje, svoj DR, <laughs> s ktorým ovláda ľudzi. Taká, jak by som povedal, aktuálna vždy <laughs> téma. Mm. Ja stoľko, no. mm. keď nemáte žiadne otázky už. Máme što, máme što. <totipra> v decembri roku 2014 uzrel, uzrel okrem Brejmošera, Svetlo sveta, taktiež projekt Kapele H. Blue Session. Tri pesničky v jednom. Viete poslucháčom Rádia Bunker o projekte porozprávať niečo bližšie, Majko? To bola tiež dobrá paráda, iná, ďakujem, to sme hrali naživo, takže sme tu boli porozmiestnovaní po bunkry, po a sluchátka s mali, a aj cibotujúci budú už tu som si na to spomenul, ja som už aj zabudol. Cibo no, odešiel, všetkých no. pozdravujem. Rok dozadu, no presne to bolo takto nejako, 20. Púšimaj. Tak Takto presne, no pred to rokom sme to boli. To sme kvôli niečomu natáčali, že? Uh, no, sú štú... žené, pán, tam je Áno. Kvôli peniazom. <laughs> My všetko robíme kvôli peniazom. <laughs> kvôli Ne, je to stelo, bol Bôzo, to stelo. A vlastne, čo sme to hrali, tak čo je ten dokument, počupe, počupe. Blúz, teda blues, mm -hmm. tak je tam vlastne úvodná motiv je od tam použité, čiže na to sa to vlastne točilo, dá sa povedať. Bola taká bluesová atmosféra vtedy. Kili <lávajú> sme whisky, dali sme si dutniky a išli sme hrať. Myslím si, že to vyšlo úplne super. Že... Boli to vlastné pesničky od Hašu, ale v úplne v iném blúzovém prevedení, Myslím, sa tak povedať. Keď sa ešte vrátime k nejakej histórii a začneme sa teda baviť už aj o koncertoch, tak posledný album First Date bol natočený v roku 2012 v bunkri, potom nasledovali koncerty, točenie klipu k Dub Life, o ktorom sme sa teda ešte nerozprávali ktorý uzrel svetlo sveta v oktobri 2012. Doteraz má vyše 3000 videní na YouTube. Kapela Haš sa po vydanie albumu v roku 2012 zúčastnila českej hudobnej súťaže Radega Zdlíheň a z množstva kapiel, z čiech a zo Slovenska sa postupne cez rôzne kola dostali až do finále do Ostravy, z ktorého si odnesli tretie miesto a cenou teda bolo vystúpenie kapely na najväčšej akcii na Severnej Morave s názvom Ratekas Den v Nošoviciach. Ako ste vy vnímali túto ízdu a kam vás to posunulo ako umelcov? Treba povedať, že dali nás na bečku je pohodný, to bolo samé jasné. Ale bolo 30 tisíc ľudí. Treba si povedať, že bolo tam 30 tisíc ľudí, ale hrali si tak pre hmm, Na, na, na hlavnom pódiu bolo plno samozrejme aký 10-15 tisíc ľudí samozrejme a my sme tak boli trošku odstrčení a, trošku, tam, sme, a tam boli stánky a jediné pozitívne čo bolo, že priamo na, priamo na pódium bola pípa zlata a tam hlavný slátek nám tam čapoval priamo na pódium pívo. Som, ja som je... došiel asi v predposlednej pesničke na pódium a povedal, čo tu robí, mu šipe a potom, mi zač, potom nám tam začal ukladať tie a som veľmi Takže vykompenzovali to trošku aspoň, ale samozrejme, treba povedať, že väčšina takýchto akcií, kde chodíme hrať, není nič, samozrejme nehráme pre veľké pódia no a na jednu výnimočnú akciu. Bol... Koncert, sme si teda jednu akciu cez leto s s takými istými kvázi komerčnými slovenskými hviezdami ako Rišo Miller, lebo tam bol hek. Horky, horky, že slíže a tak a mali sme dobrý teda, Iné kávy. <laughs> tak teda mali sme, teda neviem, nejakým záhadným spôsobom sme sa tam dostali, nikto nechápal, čo tam vlastne robíme a nikto netušil, že tam hrať budeme. Dostali sme parádny čas od 9. do 3.10. A tak sme išli po miliórovi, takže pohodlne. A teda Prečko, <laughs> po miliórovi sme išli a treba povedať, že bol to ozaj zážitok, mohlo tam byť plus-minus od 3 do 5 tisíc ľudí ja neviem odhadu, ale to asi tak nejak. A bolo teda... Tam som pochopil, ja osobne teda, že čo, to znamená hrať poriadny koncert, he, že jednoducho tá energia z tých ľudí, aj z toho všetkého, ty svetla a to veľké pódium a... tí babi už si... když... pod <laughs> niekdy, niekdy som to bol to prvýkrát pre takým veľkým publikom hrať a jednoducho tá energia z toho, jak sme hrali a človek si tam dovolí zahrať veci, ktoré si bezňa ani zahrať nedovolí, he, že chce sa ukázať a si to užíva. Takže taký to, taký to, to, to, už, to už technické problémy už patria k tomu, ale jednoducho keď nás počúva nejaký producent v Amerike náhodou, tak sme v dispozícii pre veľké body, áno. To bol ten koncert, kde si boli tá americká kapela? Ano. Áno. anglická áno. anglická. Áno. Keď sme tam po, po sa išli, sa tak o tak vzniklo, sme si robili srandu, že niekto nevie, kto sme, čo sme, tak budeme to hrať. Ja som tak nabroval, že len tak zo so srandy samozrejme že budeme sa tvariť, že sme zahraničná kapela, samozrejme Majco sa netolo chytil, tak na sa prihovára po anglicky, čože ale... niektorí nechápali, ale konec koncov to vyznelo celkom dobre, aj keď máme nejaký video záznam z toho a človek, keď si to pozrie, tak ho z toho zimobriavky, že to bolo ozaj... Asi... Bolo, bolo, zatiaľ náš vrcholný zima. koncert, dá sa povedať, zatiaľ náš vrcholný koncert. No, dúfam, že ešte nejaký taký bude. Okay, okay. A nakoplo vás to, nejak ako, ako umelcov, že toto je zážitek, idem za tým, chcem ešte lepšie hrať alebo niečo. No tak mám určite, že, samozrejme, že sa to nakupne. Ja, ja osobne teda som mal na jar takú, nehovorím, že ponorku, ale jednoducho jedno s druhým problémy, doláhne to, to na človeka, tak som bol trošku taký z toho, že už či to zabalím, nezabalím, ako som aj tým aj tá chvíľka, mal také slabé chvíľky. Samozrejme, nikdy to nezabalím, hej, to je jasné, ale prídu také slabé chvíľky, kedy si to človek povie, ale toto bola jedna z, jeden z tých impulzov, keď si povie, že stojí to za to, hej. Samozrejme, teraz bude ďalších 20 koncertov, ktorí za to stať nebudú, ale možno, že raz zase príde nejaký, ktorý za to stať bude, hej. Že. Jedno, každý vie, jak táto scena funguje, jednoducho je to čím rokom, tým horšie, hej, že... Jednoducho ľudia nechodia na tie koncerty, sú pohodlní, jej im to da dať tí s prepačením, posrané 2-3 eurá, ešte ešte budú frfla, že musia zaplatiť nejaké vstupné, a, ale taká doba je a sa to len, a len zhoršuje, aspoň podľa mojich osobných skúseností, tak chodíme hrávať, takže... A jedno, či sú to slovenské alebo čechy, a hovorím, jeden z desiatých koncertov možno si človek povie, že je fajn, super, o sa samozrejme vôbec nebavíme, všetko sa hrá za cestiáky, maximálne za nejaké pivo, nejaké občerstvenie. Takže, o peňazoch sa mi treba opäť zbaviť, ale toto bol jeden z tých impulzov, kedy, kedy som tak znovu zrodil sám seba, že ideme do toho ďalej, že má to zmysel. Čiže veľmi pozitívna Hej, určite, situácia. Ja by som toto celé, jak si rozprával, uzavrel takou vetou, ktorú často spomína jeden môj kamarát, tak hovorí, že ešte budú prosiť, aby ste došli. <laughs> Voda by si má pravdu. <laughs> Už govajú! Čože <laughs> to je zdvivo! to je zdvivo! A danše, helo, my sme DŠaŠ a my to ale to je už, hovoril za seba, akože my, my bereme za to prachy, no za to, že on akože to všetko v automatoch prehral. A ja tiež ja, ja, ja, ja, ja, ja som dovtedy tušil, že som zrodený pre veľké pódie, ale tam som si to ešte utvrdil. V roku 2015, kedy kapela v januári koncertovala na akcii Rádia Bunker v Trnaľskom klube s názvom RockShock, s kapelami Blues Riders a Peacock Ball sa udela táto akcia. Ako ste si užili túto akciu? Ako na spomínate? Pozdraviči, začali tie. Ja si nepometam. Vinže sa hralo veľmi tu všetko, je to. Jo, začínam tak. Viem že tu zvočku sme nahrali. To bola veľká sranda. No treba povedať, samozrejme, že všetko sú to skvelé akcie. vždycky tam chýbajú tí naúšivníci, všetko sú to akcie, ako všetko je super pripravené super kapely. No tak to bolo dobrá akcia. na nás dobre. na nás tam bolo možno že, ale tak predkap chápali pred nami tam bolo asi 15 ľudí. Zaslúžil by si Až určite to, viac, pretože som ja, to, to. Ja, som nich, ja som na nich pozeral, jednoducho zotvorenou, padnú to sánko, že jednoducho, aký skvelý muzikanti má na Slovensku. Mm -hmm. A mm -hmm. to, vtedy som tí kapely nevidel a jednoducho človek pozera, že wow, a potom sa pozrie takto dozadu, rú, rú, proste no. niekto tam zívne a 10 ľudí, 15 pozera, čo je obrovská škoda. Je, že jednoducho, je von, že tie, tie akcie bývajú jednoducho také, dosť, čo sa týka ľudí, dosť sklamaním. No. Je to pravda, Blues Riders väčšinou v Trnave hrajú presilovku a my sme boli veľmi radi, že tu sa podarilo naplniť sál. Bolo tam pár ľudí, teda viac, jak väčšinou. A teda tie kapely naozaj stáli za to. Určite si to pozrite na YouTube. Na YouTube. na YouTube. Trebárs na YouTube. Ešte som sa chcel spýtať do budúcna. Plánujete nejaké podporné koncerty pre tento album 10G? Máte niečo vymyslené? Niečo povedz. Nišo <laughs> zostal ticho. No ako, prídeme radi zahrať štedy, kde nás pozvú. <laughs> ne, uh, mali by byť nejaké koncerty a takého väčšieho rangu, teda ak bol ten, ten tekov, tak uvidíme, no, že či, či sa to zrealizuje, lebo však tí producenti vyvolávajú stále v jednej kuse, a teda je, Vyšte sa sa dohodnúť, čo dokedy a čo. A oni už vždycky stroskotali na našich požiadavkách, čo chceme všetko na pódiu. Čo to je, to je. Ja Máme sa tu na tú to... pípu a tak. 500 terákov. to je najväčší pobord. No. By, by, by, by byť koncety. Ne? Máme prislúbené nejaké hranie, tak dúfame, že to bude a my samozrejme pracujeme na tom, aby sme tam podali ten maximálny výkon. Presne tak. Máte už aj nejaký konkrétny dátum, ktorý by ste vedeli našim poslucháčom povedať, že príďte vtedy sem, alebo ešte sa to všetko čertá, rysuje? To sa ešte nevie. Krst mají, co bude krst? Bude aký krst? Či... Ja som chcel nejakúk moderátorom. Tak... <laughs> či bude nejaký krst? No neviem, no asi neviem, čo bude. Takže, takže však aký budeš toho druhého syna? Však dojde. Bohužiaľ, ja nekrstím. No vidíš, a ty ste, že e, Zatiaľ žiadny nejaký presný termín nemáme, ale samozrejme sledujte všetky médiá... Z... Kanály. In kanály, kanály. kanály. www.hash.sk, vyhľadajte si až na Facebooku, staňte sa fanúšikmi. odmeníme vás s perfektnou muzikou. Lajkujte, šerujte, budete mať veľa klikov. Spravíme s sa cvičiť. Ja myslím, že teda sme vyčerpali už tému relácie, keď teda nechcete ešte niečo dodať. Tak ešte posledná otázka, ne? Posledná otázka. <laughs> ja, ja stále by som ešte, ešte by som chcel sa vrátiť trošku späť a bolo tu spomenutý nejaký Vianočný darček. Ved víste, že Tak ja Všetky si to doma teraz pustil. Dobrá, majsou navizovaná voím zástupcom moderátora. <sík> Posledná otázka, viete, určite šak ste tu doma, že nakoniec všetci dávame otázku, ani nie, že otázku, ale priestor. Takže tento priestor je to je pre vás, môžete povedať čokoľvek. Neduška, začni. Môžem ja začať? Nee. Ja. Áno, Alebo... prosím, jasne. Ja. <laughs> Le lebo videl som, že Linda neviem vymysleť na rýchlo, že čo... Zaváhala som na dve sekundy, čo je? <laughs> <laughs> nie, si dáma, máš prednosť. Um, čo by som... Veľmi v skrátke by som povedala, že napriek tomu, že v dnešnej dobe existuje úplne nesmierne množstvo kapiel a úplne sa to rúti na človeka z každej strany od všadial. Ešte stále proste stojí za to si vypočuť viacej veci a vybrať si z toho to, čo sa vám páči a vyfiltrovať tú hudbu, ktorá je ozaj kvalitná. Ten háš tu je, každý z chalanov je hudobník proste robený na to. Tá hudba je ona v podstate nemá obdobie, Ja som nič také nepočula doteraz. A nemyslím si, že niečo, také, niečo také, také strašne unikátne proste na Slovensku sa dá len tak ľahko zohnať. Takže by som odkázala možno, ak to, ak to teda tí ľudia počúvajú, takže nech si fakt dajú tú námohu a vypočujú si to. <rý> nech si fakt sadnú do kresla, nič nerobia a počúvajú. Nie, ale, príš, ale... nech roma. sa s tým oboznámia proste, Jasne. lebo to stojí fakt za to. Odo mňa všetko. Nadkujeme? Další? Ale presneť. <skrý> <skrý> ja tiež som dojaty. Rádku, čo nevidíc. povedať. <skrý> no, ja... Nevidíc. Čo sa týka kapely, tak ja zopakujem, že som rád, že som, že som súčasťou tohto, tohto diela umeleckého. A dúfam, že sa to ľuďom bude páčiť, že si to vypočujú. Že, že teda ako budú nás sledovať a nebudú sledovať nejaké blbosti, jak teraz sa zvykne a sme masírovaní všetkým možným, čo sa tu okolo deje. A je to ťažko vôbec filtrovať to čo, to, čo sa tu do nás pumpuje, aké informácie, tak sa na to radšej vykašlite, vypnite somariny, kúpte si na cdčku alebo ho dostanete zadarmo, alebo ja neviem, kde sa k tomu pustíte, si to bude doma a vypočujte si muziku, hľad ako to príde. Vyjde von. Ja, čo, ja idem. Tak ja by som iba toľko povedal, že všetci povedali to, čo by som mal ja na srdci. Áno, dobre robím tú muziku, A je to kvalita, perfektne hrám, super. A ja by som, ja som citoval jedného starého hudobníka, a legendu a významného človeka, Ringa Stára, myslím, mm. Vianoč... ja myslím, že peace and love. To odkaz. Čiže je tak, iba? Tak, Vianoč. Aj som ti na Ja myslím, že peace love, to stačí. Peace and love. Peace and no, no. Dobre, takže... A nezabudnite, rock and roll si nevyberá. Takže to bola kapela H z Rádia Bunker a ich prezentácia albumu 10G zahrali ho celý takže keď si to nejak nezachytili správne a dobre, tak si to môžete vypočuť onedlho z nášho archívu a najbližšie nás budete môcť počuť 10.1., už v roku 2016, čiže za rok. A bude to kapela Box, rock'n'roll z Dolného srnia, to je niekde pri Trenčine. Takže počúvajte nás naďalej a my sa budeme teda tešiť aj v ďalšom roku a budeme chystať pre vás tieto relácie a veríme, že sem pritiahneme kopec zaujímavých hostí. Či už v týchto nedelných reláciách alebo cez projekt Stredy budeme sa snažiť, aby sme vám spríjemnili tie chvíle, aby ste nemuseli tam sa nehať masírovať, ako hen Mišo, ktorý sa fur nehať masírovať nejakými haluzami, neviem, akými ani. Ja už som to prestal sledovať, ja som, človek, ktorý sleduje, spravi všetko toto a začne sa báť vôbec aj vyť na ulicu. To je to, ja poviem, ste nebudú tam. Najviac treba to sledovať, je to Dobre, takže ja sa lúčim s našimi hostiami, idem porade s Jožom, s Lindou s Denisom, s Majcom, s myšom. Za tým rádia sa lúčia moderátori Paolo Zevov. Čaute. Čaute. Fotila nám dneska Radka. Radka, díky moc. Bol tu s nami aj Jano, bol tu s nami Čiko, Džipo, Janka, a ešte hey. jeden host, ktorý je Lindin priateľ, neviem, sa volá. A samozrejme Váňo sa tam ešte skrýval. Oh, ešte skrýval. Takže on tam už hodinu nie je. <laughs> ja Ukazuje faké Takže to boli ľudia, ktorí sa podielali na príprave dnešnej relácie. Majte sa dobre. A krásne. Všetko dianos, dobré do nového roka. Ďakujem Dovidenia. Dovidenia.